Rugăciunea a 15-a, de mulțumire către Tatăl ceresc pentru dobândirea darurilor. Aleluia, Tatăl ceresc! Te iubim, te slăbim și îți mulțumim! Fiindcă iubirea ta a ars păcatele noastre, a rodit smerenia, mila, curăția, hărnicia, credința, a șters și-a îndreptat greșelile greșiților noștri, ca să nu-i judecăm, ci să-i ajutăm. Iubirea ta, cu scutul postului ne-a învățat, să ne apărăm. Cu lancia rugăciunii, războiuri cu gândurile de ură ale vrăjmașului, să-l purtăm. Rodul credinței, nădejde și iubirii, cu talanții faptei să-i mulțim și la cer comoala sufletului să ne o agonisim. Aleluia, Tată Ceresc, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă iubirea, iscusința, răbdarea și puterea ca să lucrăm pentru mântuirea, sfințirea și desăvârșirea neamului românesc ne-ai dăruit. Cu darul propovăduirii Sfintei Evangheliei, ca să iluminăm pe toți rătăciții și lepădații de la Biserica Ortodoxă ne ca semn că în slujba ta pururea o să fim. Aleluia, Tată Ceresc, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, Fiindcă iubirea ta, ca o putere de a certa, lega și a lunga demonii ne-ai dăruit. Cu harul tău ne-ai sfințit. Chipul și asemănarea cu tine am primit. Pâinea sfântă a faptei, cuvântul credinței, mierea rugăciunii la frații noștri le am împărtășit. De aceea, toate faptele și gândurile și cuvintele noastre le-ai primit, le-ai sfințit un loc de cinste, luminat și plin de rod, în biserica ta cea ai pregătit, un nume nou pe piața cea albă, de pestea noastră, destinul cel nou ne-a vestit.